ambayoikuwa ni darasa nne inshallah kufungamana na yale tuliyozungumzia jana tutapenda kuzungumzia kadhalika sifa tawhu nabi sallallahu alayhi wasallam sifa ya wa mtume sallallahu alayhi wasallam ili ibainike jinsi alivyokuwa akitawadha jinsi alivyokuwa akizitekeleza zile furudu na impokea hadith mbili mashhur kuhusiana na sifa alivyokuwa kitawadha mtume sallallahu alayhi wasallam hadith ya uthman ibn affan radhiyallahu anhu وكذلك kuna hadith ya abdullah ibn zayd radhiyallahu anhu tutegemea hadith ya uthman ibn affan radhiyallahu anhu hadith sahih alivyopikia al-imam al-bukhari na muslim katika sahih zao inkoja an humrana maula anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda asema huyu maula wa Uthman ibn Afan kuwa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in alitisha chombo wudu ni chombo kilichokuwa na maji ya wudu ikitiwa fatha katika hii hi tamko au hii harfu waw alwudu basi chamanisha kitu ambacho kuocha chatumika katika kutawadhia na kikitiwa dhamma chamanisha, kitendo chenyewe hii ni kwa mujibu wa wanachuoni wa lugha na mfano wake twahur na tuhur na kadhalika kalima sahur na suhur kikitiwa fatha basi ni chombo au kinachotumika na kikitiwa dhamma basi ni kitendo chenyewe dawa utmana biwadhu Uthman radiyallahu anhu alitisha chombo au kopo ambacho kina maji cha wudu. Fatawaba kisha akawa ni mwenye kutawaba. Wudu kamili. Farasala kaffehi talata maratin. Asema Humran Uthman radiyallahu anhu akawa ni mwenye kuosha viganja vyake mara tatu. Fumma mab maba wastamfara. Kisha akawa ni mwenye kusukutua na kutia maji poani kisha kufuliza nje. Fumma ghasala wajhahu thalata maratin. Kisha akawa ni mwenye kuosha uso wake mara 3. Fumma ghasala yadahu al ila al-mirfaqi Kisha akawa ni mwenye kuosha mkono wake wa kulia mpaka kwenye kiwiko cha mkono mara 3. Fumma ghasala yadahu al Mithali dhalika, kisha akawa ni mwenye kuosha mkono wa kushoto kama alivyoosha mkono wa kulia mara tatu mpaka kwenye kiiko cha mkono fumma masahara sahu kisha akawa ni mwenye kupagusa kichwa chake kizima fumma rasala rijlahu al yumna ila al maratin kisha akawa ni mwenye kuosha mguu wake wa kulia mpaka kwenye macho ya miguu mara tatu fumma ghasala al-yusra dhalika kisha akawa ni mwenye kuosha mguu kushoto jinsi alivyoosha mguu kulia humma kala kisha akasema ra'aitu rasulallah sallallahu alayhi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha nilimuona nilimshuhudia mtume sallallahu alayhi wasallama akitawaba jinsi nilivyo udongo wangu huu kwa hivyo hii ni sifa ambapo Uthman radhiyallahu anhu amefunza alivyomuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiosha na akitawadha na hapa viungo vimeoshwa mara 3 mara 3 na vimetajwa viungo ambavyokuwa ni venye kuoshwa au kutiwa maji kama ilivyotajwa katika furuul wudu Asema uh, Uthman radhiyallahu anhu katika hiyo hadith thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man tawadda nahwa wudu'i hadha atakayti wudu jinsi nilivyotia mimi thumma kama faraka rak'atayn kisha akanyanyuka akaswali rak'a mbili la yuh la yuhaddathu fiihima nafsuhu ni mwenye kuwa na maneno katika nafsi yake Maneno ma, na kuwa na sifa fikra potofu au fikra mbovu katika akili yake akakosa hayo gufiralahu ma taqaddama min atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake madogo yaliotangulia ambaye atatawaba udhu kamili kwa sifa hii kisha akao ni mwenye kusimama Pasina kuwa na fikra zozote mbovu au fikra mbaya akusudia kutakuyafanya kisha akawa ni mwenye kuswali raka basi huyu atakuwa ni mwenye kusamehewa madhambi yake madogo yalotangulia yotangulia katika hadithi ya Abdullah ibn Zaid kuhusiana na kupanguza kichwa maji kule faqbala wadbara alipanguza kichwa chake kizima faakbala akawa ni mwenye kuanza toka utosini au mwanzo kichwa chake nyele zake waadbara akiinayo akapanguza mpaka nyuma kisha akawa mwenye kurejesha mikono yake miwili toka kisogoni mpaka mwanzo nyelezake hii ndio sifa ya kupanguza kichwa kwa hivyo hii sifa ya udhu ambakuwa kwa alitawadha mtume sallallahu wa wasallam ambaye kila atakiwa atawadhi na jambo lingine katika hii hadithi ya Uthman ni kuwa atakayetawaba hii uduo, kwa kuosha viungo mara 3 mara 3 kwani katika hadithi ya Abdullah ibn Zaid imekuja kwa kuosha viungo mara 2 mara 2 kwani imesahihi kuosha viungo mara 2 au mara 3 vyote vimesihi lakini bora ni kuosha alafbal kuosha mara 3 kwani hiyo ndiyo ambayo inayo fadhila ambaye ataosha vile kisha akawa ni mwenye kusali raka 2 atakuwa mwenye kusamihewa madambi yake aloo tangulia madogo na sala ambayo kwa aswali hapa ni sunnatul udhu yebu Kisha Sheikh Muhammad ibn Al-Dhahab Allah yarhamuhu akani mwenye kutaja nawaki dhuhu thamania za zaudu vitu vinye kutanguza wudhu nazo ni au nazo ni vitu vinane akavitaja asema Allah yarhamuhu al-kharij min as cha kwanza na cha pili wal kharij al-fahish min al nacha tatu zawalul aqli na channe wamassul mar'ati bishahwa cha tano wamassul farji bil kana au duburan cha sita wa aklu lahmil -e jazuri cha saba wataksilul na kisha cha mwisho waridda anil islam a'adana allah min dalika haya ni mambo nani ambokuwa atakayangukia mojawapo ya haya basi atakuwa ame tangua udhu wake udhu wake utakuwa umebatilika ama jambo la kwanza ambalo kwa amelitaja na waqid katika nawaqid udhu alkharij minasabilain ni chochote kitakachotoka katika njia mbili Ima akidhi haja kubwa au haja ndogo au akawa ni mwenye kutokwa na upepo au akawa ni mwenye kutokwa na mani au wadi au madi vyote hivi ni vinyi kutanguza ubu inkuja katika aya ya udhu katika surah almaida katika jumla ya aloyasema Allah subhanahu wa ta'ala au jaa ahadun minkum min alghaith au wenyu akawa umetoka ghaith sema so, kukidhi haja yaani ametoka kukidhi haja yake basi huyu atatakiwa aoge aata, atawadhi Ayo ni mwenye kutawadha na iwapo atakosa maji basi atakuwa ni mwenye kutumia mchanga as-sa'id atayib mchanga mbukwa ni tahir ayo ni mwenye kutia tayammum badala ya wudu inapokosekana maji au atakaposhindwa kutumia maji kwa hivyo chochote ambacho kitatoka katika sehemu mbili atakwa mtu ayo ni mwenye kutawadha au ni mwenye kutanguza wudu na kadhalika inukudia katika hadith sahihi ambukwa wamepokea الامام البخاري وكذلك الإمام مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا احدث حتى يتوضا مزيمك سبحانه وتعالى حقبالي صلاه اي يوت ميون ميون اتكاپو اتكاپو تانغكو حتى يتوب امبقا اتوذي دي بو صلي صلاه تتكوا فقال رجل mtu akauliza min ahli hadramut mwenyewe alikuwa ni mtu toka hadramut nchi yaman katika mji wa hadramut akauliza al hadath ya abu huraira hi hadathin nini kana kwamba ilikuwa ndo mwanzo wa kusikia hili tamko Ala hadath au akataka kubainishiwa nini hili hadath lenye kuharibu abu huraira akasema fasaun au dhuratun ni mtu kutokwa na upepo na kwani yatoka katika njia moja na hii katika jumla ya vitu kuwa. vyenye kutanguza uhudu wa mtu kwa hivyo chochote ambacho kuo kitatoka katika sehemu njia mbili za kukidi haja. basi itakuwa ni yenye kutanguza udhu kadhalika jambo la pili alimamu almujaddid wal kharij al min al jasadi kitu kichafu kibovu kikatoka katika sehemu yote ya mwili ikatokea katika tundo yote au mapito yote ya mwili basi itakuwa ni yenye kutanguza udhu akramanallahu jami'an kama vile usaha niam au uchafu mwingine wote ukatoka katika mwili basi hilo litakuwa lenye kutanguza udu kisha akataja jambo la tatu zawalul aql kutokwa نا اكيلي نعم هي كذلك لنقتنغوذ وضوء نمتجه الى من هو ابن منذر رحمة الله عليه قول واجمعوا على ايجاب الطهاره على من زال عقله بجنون أو اغماء كوا وانحووني ووافيكانا كوا ني واجب منت كتيه يعني وضوء على من زال عقله كوا يلى ما ame na akili imma bijununin au igma ima kwa kuwa wendawazimu akramanallahu jami'an wa afana au igma au akani mwenye kuzimia atakapopata fahamu zake Atakiwa awe ni mwenye kutawadha tena hii ni ijma na maafikiano ya wanachuoni wote Wakadhalika جنب nne akalitajja wa massu almar'ati bi kumgusa mwanamke hiyo kwa shahwa kugusa mwanamke kwa shahwa na hapa Sheikh Allah rahamahu ametia kifungo kwa bishahwa kwa shahwa kwani katika baadhi ya madhahib ni kuwa lamsul mar'a au massul mar'a si chenye kutanguza wudu si chenye kutanguza wudu na dalili ya massul mar'a kutanguza udu katika kama ilivyokuja katika katika aya kala الله Ta'ala katika sura nisa au lamastumun nisaa falam tajiduma an fatayammamu au mkawa ni wenye kuwagusa wake au wanawake falam tajiduma kisha mkakosa maji fatayammamu maji ya kuogea mkayakosa basi tieni, udhu, e, tayamun, e, tieni tumieni mchanga msafi katika kutayammamu hii ni aya ambayo wanachuoni ambokuwa ona kwa kumgusa mwanamke yatangua udhuo wamtegemea wakadhalika ambokuwa waona kwa kumgusa mwanamke haitanguzi udu wamtegemea aya hii kwani hii kaula hii tamko la nisa ndicho ambacho kwa wametofautiana kuhusiana nalo kwani lams katika lugha ni kugusa katika lugha ni kugusa kwa mkono walakin kadhalika inayo mrajio wake katika sheria nayo ni kinaya kuingiliana na wake kwa hivyo hapa ambokuwa Waonelea kuwa yatangua udhuu wamefasiri hii kalima hiyo lamastum nisa ni kuingiliana na wanawake ndambokuwa na wana kuwa Haitangui udhuu na wamefasiri kuwa lamastum kuingiliana bimaana kuwa ukimgusa mwanamke kwa mkono si yenye kutanguza udhu ndipo Sheikh Allah yarhamahu akawa ni mwenye kuweka kaid hiyo bishahwa kugusa kwa kwa shauwa kwa ni kugusa si yenye kutanguza udhu na mwanachoni alimamu imamu At-Tabari Allah yarhamahu katika Jami'ul Bayan Amebainisha au amesawazisha baina ya kuali hizi Mbili. asema Allah yarhamahu wa aula al-qawlayn fi dhalika na kauli lokwa bora katika kuhusiana na hii masala ya kumgusa mwanamke Iwa, bi kauli qawlan ni bora kuwa sahih qawlu man qala ni kauli ya alusema au madhhab yani kusema ani aniyallahu subhanahu wa ta'ala bi qawli nisaa aljima ambao kuwa wasema kuwa mwezimu subhanahu wa ta'ala ana kusudia au ame, Bainisha ametaka kutokana na kauli yake la nisa ni jima kauli lokuwa sahihi na bora kuwa sahihi ni kauli ya walofasiri au lamastumun kuwa kuna jima bila gairi na wala sio kauli nyingine aiywa ambako ufasiri lamastumun nisa ni lamsu mujarrad kugusa la si hadith alkhabar an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama annahu qabbala ba'd nisa'i thumma salla wa lam kwa nimekuja habari sahihi kwa mtume sallallahu wa wasallama alikuwa akibusu wake zake na wala hakuwa ni mwenye kutawadha kwa hivyo huku kubusu ni katika jumla ya kumgusa amemgusa mke wake lakini hakuwa ni mwenye kutawadha kwa hivyo kaul sahihi ni qulamasu tun nisa wanawake ni kuingiliana nao aljimaa hilo ndo lenye kutanguza wudu ama muraj, mujarad kugusa kwa nimethubutu kwa mtume sala salama alikuwa akiwabusu wake na akienda kuswali pasina kutawadha upya tena Kicha jambo lingine la 5 wamassul farj bil yadi audubura kugusa tupumbili mbili iwe kwa mikono pasina kizwizi hilo kadhalika lenye kutanguza udhu wa mtu Mtu kugusa sehemu yake, ima kubul kwa mbele au sehemu ya nyuma, basi udhu wake utakuwa ni wenye kutanguka. Na hilo huenda likamsababishia mtu ima shahwa au mengineo. Ndipose ikawa udhu wake utakuwa ni wenye kutanguka. Kama ilokuja katika uh, hadith ya Busra bintu Safwan asimam anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man massada karahu fala yusalli hatta yatawwaba hadith akrajahu uh, al-imama bidawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah hadith wa kuwa mtume sallallahu alayhi asema man massa dhaka rahu, ataka tupulake aiywa basina as mpaka as mpaka awe nimeku'tadha wake wa ume na umeharibika. wa mahribika katika riwaya nyingine kutoka kwa busra mwenye binti sofwan alimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wa tawaba man dhakar na ambaye kwa amegusa tupo lake hii ni dalil kuwa kugusa tupu huwa ni lenye kubatilisha au kuharibu udhu wa mtu kisha jambo la sita akataja wa aklu lahmil jazur kula nyama ya ngamia. Aljazur ni nyama ya ngamia. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Jabir ibn Samura. Hadith walipokea Al-Imam Ahmad na kadhalika al Muslim katika sahihi yake. An-Jabir ibn Samura radiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama. Kuwa mtu alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama akisema ana tauba min luhumil ghanam je tutawadhi kutokana na kula nyama ya mbuzi Kala in shi'ita tawadda. Mtume iwapo wataka tawadha. Wa in shi'ita fala Na iwapo wataka ustawadi. Ukitaka tawaba, na usipotaka ustawadi, Kukula nyama ya mbuzi. Kala atawabba min luhumil ibl kisha kauliza tena. Je nitawadha kutokana na kula nyama ya ngamia? Kala na'am. Mtume kamwambia na'am tawadha. Tawadha min luhumil ibl. Tawabu, kutoka kutokana na kula nyama yangamia hili dalil kuwa kula nyama yangamia ni yenye kubatulisha udhu na wanachuo nametaja hikma kuhusiana na hilo <clears throat> kisha kataja jambo la saba nayo ni taghsilu mayit kumosha maiti na dalil kuhusiana na hilo inkuja katika hadithi sahihi Man ghasala almayyit falyaktasil wa man hamalahu falyatuba am bae atamosha mayiti na basi auge na ambaye atabeba jenaza basi na atawad kama ilivyokuja katika hadith au riwaya taksil almayyit kuosha mayit ni chenye kutanguza udhu na Sheikh Allah yarhamuhu amitoa je hapa aiyo alahtiyat kwa ni hiatun aiyo kama alivyo taja Sheikh Abdul Mawsil katika sharh yake kisha jambo la misho lenye kuta, kutangua udhuu arida to anil islam a'adana allah min dalika mwezimu subhanahu wa ta'ala atuakinbali kutokana na maasi ya aina hii mtu kuridda kutoka katika uislamu rida yabatilisha kila tendo yabatilisha uislamu wa mtu na uislamu ukibatilika basi matendo aliyokuwa ndani ya uislamu kadhalika ni yenye kubatilika mazungumzo mwahna dollar atopusha kutoka manayo haya ndiyo mambo ambayo kwa yatajwa katika na kibuludhu wenye kutanguza udhu na kuna kwa wana chuo mengi vitu venye imaku tanguza udhu au venye kustahili mtu akiyafanya au ni mwenye kutawadha kwa hayo machache wallahu aalam wa sallallahu nabina muhammed wa ala alihi wa wa, fikum, wa khairan